Rafiki mpendwa, ni muhimu kujikumbusha kwamba kila sekunde tunayoiona katika maisha yetu ni kwa neema tu. Kila sekunde tunayoiona katika maisha yetu ni kwa neema tu. Hatujui sekunde moja ijayo itakuja na kitu gani. Hatujui sekunde moja ijayo itakuja na kitu gani. Kinachotupa nguvu ya kuendelea mbele ni neno la Mungu. Kinachotupa nguvu ya kuendelea mbele ni neno la Mungu linalosema Lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani naye akisitasita roho yangu haina furaha naye lakini hatumo miongoni mwao wasitao na kupotea bali tumo miongoni mwa walio na imani ya kutokoa na roho zeto. lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani naye akisitasita roho yangu haina furaha naye lakini sisi hatumo miongoni mwao wasitao na kupotea bali tumo miongoni mwa hao walio na imani ya kutokoa roho zetu. Imeandikwa hivyo katika kitabu cha Waibrania sura ya 10 mstari wa 38 na, na 39. Rafiki mpendwa leo tunahitimisha tafakari hii tuliopewa kwa kichwa kinachosema Dhamiria kutafuta uso wa Bwana kwa moyo wako wote. Dhamiria kutafuta uso wa Bwana kwa moyo wako wote. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya yote aliyotufunulia kupitia tafakari hii. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya yote aliyotufunulia kupitia tafakari hii. Tumefundishwa maana ya kutafuta uso wa Bwana na umuhimu wa kutafuta uso wa Bwana na jinsi ya kutafuta uso wa Bwana tumefundishwa maana ya kutafuta uso wa Bwana, umuhimu wa kutafuta uso wa Bwana na jinsi ya kutafuta uso wa Bwana. Tuliambiwa hili ni jambo muhimu tunalopaswa kufanya kila mmoja wetu kwa nafsi yake. Hili ni jambo muhimu tunalopaswa kufanya kila mmoja wetu kwa nafsi yake. Na tukaambiwa lengo letu katika kutafuta uso wa Bwana ni ili tumjue yeye na kuwa na ushirika wa karibu naye zaidi kila siku. Lengo la kutafuta uso wa Bwana ni ili tumjue yeye na kuwa na ushirika wa karibu naye zaidi kila siku. Tuliambiwa Mungu anaonekana zaidi kwa wale wanao mtafuta kuliko wale wanao pasipo kumtafuta. Mungu anaonekana zaidi kwa wale wanao mtafuta kuliko wale wanao pasipo kumtafuta. Rafiki mpendwa, Kumwomba Mungu bila kutafuta uso wake ni ku kumtumia Mungu. Kumuomba Mungu bila kutafuta uso wake ni kumtumia Mungu. Na kamwe Mungu haruhusu kutumiwa na mtu. Mungu haruhusu kutumiwa na mtu. Mungu anataka watu wanaomtafuta yeye ili wabarikiwe kwa kuwepo kwake pamoja nao. Mungu haruhusu kutumiwa na mtu. Mungu anataka watu wanaomtafuta yeye ili wapate kubarikiwa kwa kuwepo kwake pamoja nao. Domana aliwaambia wana wa Israeli kwa kinywa cha nabii Amos. Nitafuteni mimi nanyi mtaishi. Bwana aliwaambia wana wa Israel kwa kinywa cha nabii Amos. Nitafuteni mimi nanyi mtaishi. Imeandikwa hivyo katika kitabu cha amosi sura ya tano na mstari wa nne. Rafiki mpendwa, tujifunze kutafuta uso wa Bwana kabla hatujautafuta mkono wake. Tujifunze kuutafuta uso wa Bwana kabla hatujautafuta mkono wake. Yeye ni Mungu mwenye uwezo wa kutenda makuu kwa hao mtafutao. Mungu wetu ni Mungu mwenye uweza wa kutenda makuu kwa hao Kinacho Kinachotuzuia kuona ukuu wake ni kwa sababu hatumtafuti yeye na nguvu zake, bali tunatafuta kuziona nguvu zake tu. Hatumtafuti yeye na Mungu na nguvu zake bali tunatafuta kuziona nguvu zake tu lakini neno lake linatuambia mtakeni bwana na nguvu zake utafuteni uso wake siku zote mtakeni bwana na nguvu zake utafuteni uso wake siku zote hiyo ni zaburi ya 105 na, na mstari wa nne. maombi yetu mengi ni yale yanayo utafuta mkono wa bwana kuliko kutafuta uso wake Maombi yetu mengi ni yale yanao utafuta mkono wa Bwana kuliko kutafuta uso wake. Tunaomba tutendewe hili na lile, tubarikiwe hivi na vile. Lakini ni mara chache tunatulia na kutafuta kumsikiliza Mungu na kutafuta kuyajua mapenzi yake. Tunaomba tutendewe hili na lile, tubarikiwe hivi na vile. Lakini ni mara chache tunatulia na kutafuta kumsikiliza Mungu na kutafuta kuyajua mapenzi yake. Ni mara chache tunatenga muda wa kukaa na kutafuta ushirika na Mungu kwa kumsifu na kumwabudu na kuyatafakari matendo yake makuu na ya ajabu. Yumkini kwa kuwa hatuna muda wa kuyatafakari hayo, ndio maana hatuioni nguvu za Mungu katikati ya maisha yetu. Tunajiangalia wenyewe sana na kuyafikiria mahitaji yetu kuliko tunavyomwangalia yeye aliyeshikilia uhai wetu tena atupae nguvu ya kufanya yote tunaopewa kuyafanya. Nabii Isaya aliandika akasema, Tazama mkono wa Bwana haukupunguka hata usiweze kuokoa. Wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia. Lakini maovu yenu yamewafarakisisha ninyi na Mungu wenu. Na dhambi zenu zimeuficha uso wake msiuone. Dhambi zenu zime uficha uso wake msiuone hata hataki kusikia imeandikwa hivyo katika kitabu cha Isaya sura ya 59 mstari wa kwanza na pili. rafiki mpendwa tusipo uona uso wa Bwana hatutauona mkono wake tusipo uona uso wa Bwana uona mkono wake kwa hiyo haitoshi tu kuomba kuna kuutafuta uso wa Bwana ili asikie na kujibu maombi yetu Haitoshi tu kuomba, kuna kutafuta uso wa Bwana ili asikie na kujibu maombi yetu. Imeandikwa katika kitabu cha pili cha Nyakati, sura ya saba mstari wa nne. Kitabu cha pili cha Nyakati, sura ya saba mstari wa nne. Ikiwa watu wangu, walioitwa kwa jina langu, watajinyenyekesha na kuomba, na kunitafuta uso, na kunitafuta uso, na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamee dhambi yao na kuiponya nchi yao wakijinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamee dhambi yao na kuiponya nchi yao tuombe baba tunalihimidi jina lako katika jina la Yesu Kristo sifa zako bwana zivinywani mwetu daima katika wewe nafsi zetu zinajisifu wanyenyekevu wasikie wakafurahi na kulitukuza jina lako Yesu tunasema asante bwana Yesu kwa kutuangazia nuru ya uso wako na kutufadhili asante kwa kutuinulia uso wako na kutupa amani asante kwa kuwa wewe Kristo Yesu ndiye nuru ingayo gizani wala giza halikuiweza jina lako nalitukuzwe milele bwana tunakuomba uturehemu na kututakasa kwa kuwa hatuja kutafuta wewe kwa moyo wote. Tumeitafutume itaf... tume mkono wako zaidi kuliko kuutafuta uso wako. Tumetafuta baraka baraka zaidi kuliko kumtafuta mtoa baraka. Tumetaka faida zako kuliko tunavyokutaka wewe. Tunakuomba utusamee na kututakasa kwa damu ya Yesu e Bwana. Utusaidie tuweze kutafuta uso wako kwa moyo wote. Asante kwa neno lako linalosema Wanasimba simba huona njaa bali wamtafutao bwana hawatahitaji kitu chochote kilichochema baba wa mbinguni tunaamini katika kutafuta uso wako hatutapungukiwa wala hatutakosa mahitaji yetu bali tutabarikiwa na kila kitu kilichochema tunajaachilia mkononi mwako bwana kwa jina la Yesu Kristo tunakuamini mungu wetu na baba yetu wa mbinguni kwa kuwa wewe ndiye utanguliaye kuvuka mbele yetu kama moto utekete zao. ili kuangamiza na kuangusha adui zetu wainukao kinyume kushindana nasi. Tunakushukuru kwa kuwa kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo tutawafukuza na kuwapoteza upesi kama ulivyotuambia Bwana. Tunakuamini na kukutegemea Mungu mkuu na Baba yetu wa mbinguni wewe ambaye ufalme wako hauwezi kutetemeshwa tunakutolea ibada za mioyo yetu na kunyenyekea kwako kwa Mungu mkuu kwa kuwa wewe ni moto ulao jina lako litukuzwe milele Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo amen pamoja katika Kristo Yesu kundi silo leo ni tarehe moja Septemba mwaka 2023 rafiki mpendwa leo tunaambiwa